Postula sagan, 17. kabli Þeir fóru nú um Amphipolis og Apolóníu og komu til þessalóniku. Þar áttu geðingar samkundu. Eftir venjusinni gekk Páll inn til þeirra og þrjá kvíldardaga rætti hann við þá og lagði út af rytningunum. Laug þeim upp fyrir þeim og setti þeim fyrir sjónir að Kristur átt að líða og rísa upp frá döðum. Hann sagði Jesús sem ég boða ykkur, hann er Kristur. Nokkrir þeirra létu sannfærast og gengu til fylgju við Pál og Sílas, auk þess mikill fjöldi guðrakinna grykkja og mikils háttar konur eigi all fáar. En geyingar fylltust ofstaði og fengu með sér götuskríl æstu til uppþóta og hleyptu borginni í uppnám. Þustu þeir að húsi Jasónar og vildu færa Pál og Sílas fyrir borgarafund. En þegar þeir fundu þá ekki, drógu þeir Jason og nokkra bræður fyrir borgarstjórana og hrópuðu. Mennirnir sem komið hafa allri heimsbyggðin í uppnám eru nú komnir hingað og Jason hefur tekið á móti þeim. Allir þessir breyta geng boðum keisarans því þeir segja að annars sé konungur og það sé Jésús. Og þeir vöktu óhug með fólkinu og einnig borgarstjórunum með þessum orðum. Sleftu þeir ekki þeim jasoni fyrr en þeir höfðu látið þá setja tryggingu. En söfnuðurinn sendið þá Pál og Sílas þegar um nóttina til beróju. Þegar þeir komu þangað gengu þeir inn í samkunduhús gyðinga. Þeir voru veglindari þar en í þessalóniku. Þeir tóku við orðinu með mesta áhuga og rannsökuðu daglega rýtningarnar hvort þessu væri þannig farið. Margir gyðingar tóku trú og einni grykkir, ekki allfáir, tignar konur og karlar. En er geyfingar í þessalóniku fréttu að Páll hefði einni boðað orðgvöðs í Beróju, engdu þeir líka múgin þar til uppþóta. Þá sendi söpnöðurinn jafnskjótt Pál af stað til sjávar, en sílas og tímóteus urðu eftir. Leiðsögumenn Páls fyldu honum allt til að og sneru aftur með boð til sílasar og tímóteusar, A koma hiðbráðasta til hans Meðan Páll beigð þeirra í Aðinu var hún mikil skabrun að sjá að borgin var full af skurðgóðum Hann rætti þá í samkundunni við gifinga og guðrækna og daglega á torginu við þá sem urðu á vegi hans En nokkrir heimsbekingar ebíkúringar og stófumenn áttu og í orðakasti við hann Sögðu sumir Hvað mun skrafffinnur sá að hafa að flytja? Aðrir sögðu Hann verðist bóða ókunna guði fyrir að hann flutti fagnaðar erindið um Jésu og upprísuna. Og þeir tóku hann og fóru með hann á Aresarhæð og sögðu Getum við fengið að vita hver þessi nýja kenning er sem þú fær með fyrir að eitthvað nýstorlegt flytur þú okkur til eyrna og okkur físir að vita hvað þetta er. En allir aðfinningar og aðkomumenn þar gáfu sér ekki tóm til annars fremur en að segja eða heyra einhver nýmæli. Þá stíði Páll fram á miður í og tók til máls. Aðfinningar, þið komi mér svo fyrir sjónir að þið séu í öllum greinum miklir trúmenn fyrir ég gekk hér um og hugði að helgidómum ykkar og fann þá meðal annars altari sem á er ritað ókunnum guði. Þetta sem þið nú dýrkið og þekkið ekki, það bóða ég ykkur. Guð sem skóp heiminn og allt sem í honum er, hann sem er herra heiminn og jarðar, býr ekki í musterum sem með höndum eru gerð. Ekki verður honum heldur þjónað með höndum manna, eins og hann fyrti nokkurs við, þar sem hann sjálfur gefur öllum líf og anda og alla hluti. Hann skóp og af einum allar þjóðir manna og let þær byggja allt yfirborðjarðar er hann hafði ákveðið setta tíma og mörk bólstaða þeirra. Hann vildi að þær leytuðu guðs eða verða mætti. Þær þreifuðu sig til hans og fyndu hann. En eigi er hann langt frá neinum af okkur. Í honum lifum hrærumst og erum við. Svo hafa og sum skáldykar sagt, því að við erum líka hans ættar. Fyrst við erum nú Guðs ættar, meygum við eigi ætla að Guðdómurinn sé líkur smíði af gulli, silfri eða steini, gerðri með hagleik og hugviti manna. Guð hefur umborið vanvisku liðina tíma, en nú boður hann mönnum kvarvetna að allir skulu snúa sér til hans því að hann hefur sett dag er hann mun láta mann sem hann hefur fyrirhugað dæma heimsbyggina með réttvísi þetta hefur hann sannað öllum mönnum með því að reisa hann frá dauðum þegar þeir heyrdu nemnda upprissu dauðra gerðu sumar gis að en aðrir sögðu við munum hlusta á þetta hjá þér öðru sinni þanne skildi páll við þá en nokkrir menn slógust í fyltans Þeir tóku trú. Meðal þeirra var Dionysius einn úr ari opakustóminum og konan okkur, damaris að nafni og aðrir fleiri.